بسم اللہ الرحمن الرحیم باب و ذکر شیم من اسرار الوقع الحشریہ مجازات و مبحث و مبحث کی شاہ سے یود مرک حقیقت ذکر کو دمر بسی د برزخ احوال بیان د د ګمجازات فل برزخ مستقلا اصل کی دارل جزا چ دي نو هغه قیامت دي نو وس وقای حشریه بیان د قیامت احوال چ کوم دنو بیان نه چاغا اصل دار الجزاء دا دنیا چې کمندونو دارو العمل نو شاسو بدخ کارکل چې په دارو دار العمل کېم جزار اضی دا غي جزاسوري بیان کل او جزایم مجازات داخلي او مجازات خارجي بیا چې کمدنو ورپسې بیان وکم دم مرگ او د مرگ نارسته د مجازات اوس د دا اصل دارل جزا بیان کئ چې هغه حشر ده دا ربط لمحق سره حشر جما کېدل ته ویل کی, کی په دی دنیا چې اخیره رس راځي دا دنیا چې کمادو د دې اخیره نه څه شي راځي نو دا دنیا به الله تعالی روانه کی یو شپه لای به و نو دا دنیا به تباہ او برباد شي چې سدي نو هر به ختم شي نو سکلونو رستوي الله تعالی د بیا د پیدا کولو ارادو کی نو په دویم ځلبا شپېله وه له شي نو ټول دنیا به آباد شي انسانان به پیدا شي او میدان محشر طرف تبروان شي روایتونه کې د شام طرف راغله ده چې منډه بټول د شام په طرف باان دی نو دغه حشر دی نو چې دا رامه شي دی ته قیامت ویل کېږي چول روان شي نو دی ته ساعت ویل کېږي ننظرل زله ته ساعتې که نه هغهه ساعت او بیا دوباره پیدا کېدلی قیام دی او حشر دی وا حشر کې بیا مختلف وقایع راځي او جزاګان او سزاګان راځي نو دا غي بیان شادس پکې د مخبر دادہ چې دا مون ویلی چې په خبر کې او برزخ کې ټول احکام چي دي نو هغه په فرد انسانی باندې دي په شخص انساني شخص انسانی باندې دي او په قیامت کې چې احکام دي نو هغه اجتماعي او د نو د خصوصات دي هغه چې کمنو کاام اجتم ديګوره یوی خبرې مثال داسې دیکه باران دا بره نه ورېي باران بره دا اوبهدي چې کمم ځای ويور یو کې به که نه د هلته نه یو یو ساس کې را ځيک یو یو ساس کې را ځي دزم کې ته را ووررسېږي ساس کې یو ځای شي نو په نلا کې اووب شي روانې شي وړی وواړې نالو کې اوب شي روانې شي بیا دا وڑی وڑی نالای او او یو زای شنو خړتو غورځي نو خړتو بلاڑشي بیا ډیر خړوناس شي یو زای شي نو سین تاوبس شي او غورځي نو ډیر سین دونې زای شي نو سمندر تاوبس شي او غورځي دا قشانت دي انسان ارواح دي عالم ارواح نه را ورېدل له عالم ارواح نه سوشو را ورېدل را ورېدل ځان ځانله د انسانان شو خپل خپل انفرادی احقامات وو چې کله دی اجتماعی زندې راله انفرادیت ختم شو دونه اوکلو او د کلی کلې غ د کلو یو بل سره یو ځایوا شو را دا شو راغی پس د غې نه انسان وفااد شمر شو نو دا زار روح خپل طرف پاندې لاړو که په دی دنیا کې د نیک عمل کړو نو نه کانو خواته لاړو که بد اعمال وکړو نو بدانه خواته لاړو او چې کله دا ټول ارواح راځي شي په دې دنیا نه ټول ارواح په بره لاړ شي انشپېله سکړ شي وو هله شي نو دا ټول ارواح چې دي ديبه خپل اصل له لاړشي چې د کوم ځنه دارا غلي دي چې کوم حضرت القدس شور زور په هغه طرف پاندې لګي زه نه بدتلو قابلیت زه نه لو قابلیت نه هغه انسان اکبر او انسان اعظم چې من ویلو هغه د اسراکاګي لکه مقناطیس چې اوس پنسکی راکاګي ځان طرف ته راځم کی اگه انسان ایک سر تعلقات را شی چه کلا فائزانو فی خفیه اخراد چه کلا بلش پیلا سکر شی او احال شی نو دا اروح دیخ پلو بدنو نو سر یوزای شی لگه باران دیگه او وریگی چه کم بدن کم زیو دا آغازین دا آغاز بدن حشر سشی سش او شی دا غی سر یوزای شی وس داغین رستم قدرتی تور چې قرآن مجید کې دی یو منحشرو من کل امه فوجا ممن يكذب بیا یاتنا وامتاز اليوم ايها المجرمون دنیا کې پر یو انسان له موږ حساب لګاو چې پر اسخه په یو انسان کې پچاس پیصد ملکیت پکار دی او پچاس پیصد بحیمیت پکار دے دا چی کمدنو منگ اولی سوا سوا اس انسان که کا ساب کاؤ چی کاؤ که سابی کاؤ نو دو دی پچاس پیصد ملکیت لطرقی سکڑا وار کڑا نو دو دو بحیمیت زعیف شو او ملکیت اسو شو خواوی شو پارس کې انسانان دي ژنې دي پاهي کې 100% ملکیت دي بهیمیت ته مزمهل کړه دي ژنې دي پاهي کې چې کمنو نن نه 99% سره ملکیت ته چا کې 90% چا کې 80% چا کې 50% چا کې 10% سو کلټو کنا چې بهیمیت 100% دو قدرتې پخپل پخپل و چې د چا سوفی صد ملکییت دی دا به سوفیصد سره یو ځای کېږي خپل خاصیت پهده کې را وي بس پټ خاصیت چې به شي سوفیصدوااله به یو ځای شي دله د بهیت چې کم نهنو واله چېدي سوفیصد غ به شي یو ځای شي دا پررسکه یو ساف یا شو دویم باید د ن نن م والله نه یادو مګزاره بهکوو یاره په چندند م میفیصد واله ملکییت دا به په چند میفیصد ملکییت دویم سب شي جوړ شي او بل غړی ته چې کم چې کمپن فیصد بهیمیت له غیررو دا به داسو کېږي صحیح شوه د فیصد بهیت وله د په چند میفی بهیمیت وواله د نه وفیصد بهیمیت والله دا سفونه بهسه کېږيتییاېږي هر ی به خپل خپل ځای لځې او خپل خپل ځایو ته د نو تا دا نوعی اصلی خاصیت په هلته کسه شيکاره شي د انسانیت اصلی خاصیت چې کومه غبالته شي شي ښکار شي ظاهري چیر تر راغلو راغلو لاړل تیر شو خو په اصلي نوعيت شي ښکار شي گویاکي برزخ کې د دغه د پاره تیارې او دغه د پاره سو تیارې چې بس لکه خپل خپلی نوې سره د یو ځای کې دوه پاره سو تیارې او خپل خپل نوې سره اړ یو ځای شي خپل خاصيتي راو زی اوبو ندی اوبو پرسکا گره مثال د دی اوبو مزاج چی دی خپل نو دی برودت تی او که حرارت تی برودت تی د اوبو خپل مزاج چی دی نو غصش دی برودت تی دا اوبو گرمی کا وی یا شوا سمی وی یا شوا بیا پا کلاس ورکاتا که لاس په لاس وزې کې نه سوځي ها اله کې نه سوځي سوځي لاس سره د دینه چې د دې اووخ خپل مزاج سوشي برودت خو چې ته به کې وسلاس کې دي دا لاس ته لاس کوي سوځي کار د چا کوي تور کوي کار د چا کوي دغه ګرمي وبدي او دا راواله په دې ګور باندې واړه واد ور مړې کنه مړې ور مړی هغه خپل مزاج بیا همخه کوي لکه خپل مزاج س کويکاره کوي چې لکه زهو سره د چې ور راې ډېر سکی دیهثر کړی دی خو لکه دا ور شم هغه خپل نوي خاصیت یو ځای نه یو ځای ک سکيکاره کوي په یوځای نه یو ځای خپل نو خاصیت سکي خاه کې د کششانتي د انسان خپل انسانیت دی دی چې کمو مدن یو ثب عادي شیری ما دل یطبع د نو دی اول چې ولته مل علاقه نوم دی یوزایو حضرت القدس کې دی سو یوزایو دอัลتن چې کمونو دی راوورې دل نو احکام فرادی ټول ټولایرال بیا چې دلته نه نو انفرادی احکام د دې لپاره جاري شو چې اغه ټولایتی څه شي لکه د دنیا کې تکلیف ته تیاراو کنه تکلیف ته څه کو تیاراو ټولایتی د نجات ته څه کو تیاراو, تیاراو. چې کمونو انفرادي ژوندای کې لګولابو مدارینه پس ټولنیز ژوندای ته سکو تیار کړو د که شانتي په قبر کې انفرادي احکامات تجاری کړل په ورزخ کې ووسې چې کمینو دغه ته تیار کو اې ټولنیزي احکاماتو ته سکو تیار کړو البته خپل خپل صف او خپل خپل او دغه چې کمینو نوعيواله اقسام او هغه یو بل سره سکی یو زېکي قران مجید د دغه آیاتونو حلپ کې رازیډر چې هत्ता عزتدار کوفیهه جميعا نادى اصحاب العراف رجال يعرفونهم بسيماهم ار يخپل خپل خلکو سره سسو یو ځای شي وي اکثري احکامات چې دي د اخرته نو غټول اجتماعي قران کریم ذکر کړي کر اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین اصحاب المشهمت ما اصحاب ال مشامه دا, دا لندن د اقسام سکیورټی ذکر کړی نور چې غانې نو فوج ممن م یکذب بیا آیاتنا او په قطار قطار برابر که کړه قرآن مجید کې دا ټول داغه انواعه داغه اټیمائی احکاماتو د نوعیت چې کومنو اشاره ده شاص مقصودی او خبره مخه تمهیدات ذکر کېږي داغه تمهید د پاره موږ دا تمهید وی اټ چې کوم تمهید منغو وی دا شاص ته د تمهید د پاره منغو شاسب اولنې خبره چې کمدنو دا ذکر کړي چې دا دنیا د فنان او رستو دنیا د چا رستو فنان او دا ارواح چې کمدنو د انسان اکبر انسان اعظم روح اعظم دا غسر ټول چې کمدنو جام شي اغه دا سره کږي لکه مقناتی چې غمندنو جو وسبه نسکی راکاگی هغه ځای ته چې غمونو را راکاگی او په عالمی مثال کې اپلوه محفوظ کی د هر یو روح مناسب شکل شي مناسب شکل شي نو اول نه خبره داد ذکر کړي ور سره داد ذکر کړي چې موږ په دنیا کې وینو چې د یو تشخصات دي دا افراد وی د چاوی؟ لکه زیات دی دغا هرري او تن زییت خپله فه ده خپل ستر کې دي خپل شو ديپلی په مخکې ی صیر دی او نخه ده د ب خپل دی د خالد خپل دی د ماجد خپل دی د هر چا چې کم نه شدي خپل خپل دی دا تشخصات خصصات دي دویم چې کمدننو خصوصیات او نوع عاددي خصوصیات د چا دی نو د نو انسانې خپل خصوصیات دي دا په ټولو اافرادی کې ي شریقی دا هغه سرمن من داګه د وقامت لکه مخ کې چې کومونو دا ذکر کړیو د انوا او خصوصیات د نو البقر ځان لدی د نو الحمار سدی ځان لدی دا لري نو خپل خپل خصوصیات دي د انساني نوعيت خصوصیت خصوصيت نبي عليه السلام لند ویلو چې كل مولود يولد على الفطره نه علم انه لارواح بشريته حضره د ارواح او د بشريت لپاره دا غي د لپاره چې کمونو حضور دي تنجذبو الیها چې دای چې کمونو راخلکیږي دا په شاندار خلو د وس په نمقلاتيسته او دا حضور چې کمونو هغه د حضرت القدس کې د هي حضرت قدس محل اجتماع نفوس المتجرده عن جلابيب اللبدان دا زیده درجه مکیدل د هاغه نفوسو څغه خالی وي د پردی د بدنونو نه یعنی بدنونو د تل تفاتی کړی دي کنه د چا سره چې کمندونو یو ځای کیږي بیر روح الاعظم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكثرۃ الوجوه والالسن واللغات وانما هو تشبه لصوره نوع الانسان فی عالم المثال دا متشکل شي چې کمندونو <سورت> پا آغا صورت دنوع انساني په علمی مثال کې او فی الزکر یا پلوح محفوظ کی ایم ما شئت فقل چھ کم یا استاقو خی نوائیئے آلمی مثال وئے کلوح محفوظ وئے ومحل فنائها عن المتأکد من احکام ناشئت من الخصوصیت الفردیہ دقا زائد داغ انفرادی احکامات بلکل ختم شي حضرت القدس اجران میں اجتماعی احکامات سو شو, شو, شو, شو ومحل فنائها اوزای د فنا د فنا د د من احکام الناشئه من الخصوصيه الفرديه د سنجه کومنه فناشي دا غکلک او احکاماتو چې د پوری متاكد وکلک او هغه چې هغه پیدا کېدل د خصوصیت فرديه او نه وبقائها به احکام الناشئه وبس هغه فناشو او باقی پا کی پات کیږي د ارواح په هغه احکاماتو چه اغناشیوی ده نوعینا اویل <سؤال> غالب علیها جانب النوع یا اغا حکامات چه بلکل نوعی دی یا فردی خو جانب د نوعیت پی سده غالب دی جانب د چا غالب دی نوعیت پی غالب دی و تفصیل حدا دی چه انا افراد الانسانی